Guardion berriz ere lurreta murmur zaotik, espero dugu danna ondo topatzea entzuten hasten zaretenean, eta hemen gaude gu berriz ere zuekin ordu erditso pasatzeko asmoz. Arratsaldeon. Duela hamar egun gutxi goraera, Entzun genuen, Europar batasuna glifosatuaren erabilera urrengo bost urterako onartu duela. Ama sortzi herri aldetatik, bederatzi esetze esan zuten, baina beste guztiak eta Espainiar Restatuak gaien artean, eh, zein darrazkokin gainera, eh, onartu dute. Eh, Naiz eta ba, gizarte soziala, mugimendu sozialak eta baitare osasunerako E, erakunde mundialak esaten duenez, eh e, sortzeko probabilitatea handia daukala glifosatoa, ez? Belarrak ez dira beti txarrak eta e, hori igiti taldekoek oso ondo dakite eta horregatik horretarako gaur glifosatoari eh hitz egiteko ANR rekin egongo gara. Arratiako baserritarra eta e, igitiko taldeko kidea glifosato Eso. matando a la, a la tierra todo por su maldita soja transgénica 4 oh. años tu campo te va a durar okay. poco a poco un desierto abra en su lugar arratsalde onaner zer moduz arratsalde on bai ongi etorri lurreta murmurri ratzaiora garrik askoagun bidapenagadik. Bai, ja, aspalditik ezagutzen gara, baina igual, entzule batzuk oraindik ez dakite, zer den igiti agra sanblada? E, noiz jai ozen eta zeitzu zaudete hortalde talde horretan? Bai, bueno, igitzen sortu izan duela zei urte inguru. E, arratian baginen nahiko nekazari agroekologiko e, berri, zango genuke, eta beste batzuk esain berriak, Eta, bueno, izan zanapur bat, tresna bat, e, gure artean ezagutzeko eta elkarlanean azteko. E, hori, e, berez, onarri horrekin haziginen elkartzen ez ikusten genuen lako, ba, bueno, gure artean ez eguela oso harreman handia, ezagutzen erginelako batez bat ez espazio bat, non, bueno, elkartrukatu algenituen gure esperientzia, gure bizipena, gure goerak eta bar eta, bueno, horren inguruan hasi ginen biltzen eta, hortik, ja, bueno, ba, azire ginen hildo ezberdinak e, planteatzen edo lan egiteko hildoak zehazten. Nahi. Eta, bueno, hoietan behaldak eta asko uki ditugu sei urte hauetan, uh -huh. baina, bueno, oinarrian, oinarrian, batez ere elkarrezagutzeko eta elkarlanean aritzeko haritzeko espazioa da. Uh -huh. Eta, egiti izena jarri genion, ba, alde batetik igitia, e, egitia egitaia Ekazaritxako tresnabe zala ezagutzen dogulako eta gero e, gorbeian be e, Udaberrian, baten durraioa <coughs> tendanean egiti ba, formako e, elur mantxa bat geratzen da eta bueno ba, iruditxan zitzaikun ba, gorbeiako gurutxearen kontra e, egiteko forma bat ere bazala Ha, ah, ba, polita hori nik esnekien <laughs> has handa. Eta bueno, urte hauetan gauza pilo egin dituzue, tantolatu dituzue baiara, alde batetik kasokak eta usolanak eta bar, baina badaukazu ere incidentzia politikorako gogoa eta edo grina, ez? Eta sentzu horretan, ba, zuek orain dela RTVE, eh, hasi sineten nolako kanpaina batekin zoritzarrez egun hauetan berriz ere modan jarri zaiguna e, Europar batasunaren azkenengo erabakiak direlata. Eta eh orain dela urte bete bar, Arratiako udalerriak transgenikoen kontrako eta glifosatorik kontrako herribezala izendatzeko kanpaina horretan hasi zineten, Orduan, bueno, pos pues, horreria pur bat helduta, kanpainaren helburuak edo zeintzuk izan ziren? Bai, bueno, eh aipatza horretik, horiez eh gure lan ildoen artean eh, batetik badaude ba formakuntza, merkaturatza eta ba Baina bai ikusten genuen eh, hori ezzuk bezala ba intzidentzia politikoa eta formakuntza soziala bebai eta debatea asustatu behar genituela. Eh? Eta, eta gai ari helduta, ba bueno, ikusten genuen eh, udaletxe behienetan ez jakintasun puntu handi batek batik, ba glifosatoa erabiltzen sala era indiskriminatu baten eta askotan ba udaletxeko langileak beharrizkoan ipiniz, mm -hmm. e, zona oso publikoetan ba lau belar txarken txeko e, kantidadean diak erabiliz, eta orduan e, ikusi genuen ba bi, bi borroka horiek bai glifosatuaren akurbatez ezaguna oazala, eta bai transgenikoena E, ezagunagoa dala, baina, bueno, azkenean be jendeak ez du asko entxuten horren inguruan, ba, gizarteratu nahi genuela e, debate hori ez. Nai. Eta ikusten genuen, zentxu horretan, e, publiko tik joan behar direla buru bat ere duak garela baserritar baten joan, edo edo lurremu baten jabe baten joan. Uh -huh. Ezo zer eskatxera, E, benetan publikotik ez bada horretan lan egiten. Orduan, ba, bueno, peuki genuen e, e, ideia hori egitarena sensibilizazio plan bat, uh -huh. eta horretarako, bueno, ba, triptikoak egin genituen, kartelak atara genituen, e, bidia eman aldi batzuk egin ziren herries berdinetan, eta, eta itxaldi, itxaldiak antolatu ziren. Eta horren inguruan gero, horren askenen goelguruazan, ba, udan etxetan planteatutako monziño. Eta herritarren arteko eztabaida da bai da piztu zan, eraman zan udaletzetara, edo nola egin zen kontaktu hori? Bai, bueno, e, e, badakigu zultatu dela debatea batez ere glifosatuaren inguruen. E, jendeak erabiltzen duelako, eta e, e, e, erabiltzen zu esango nuen, baina erabiltzen duelako elako esan behar dutez. Eta badak iguan dinoa saldu egiten dela eta saldu egiten da. Bai, apur bat iden jasan, batez ere jendearen eragitea, eta badaukagu jendea urbildu zaigula aldetzen, informazioa eskatzen eta apur bat e, interesarekin orduan, bueno, zikeran e, izart destraktu txiki txiki batera, eldugarela badakigu. Uh -huh. Eta, esta baida hoietan, bai, erritaren artean enmandako hoietan eta gero pusu letxe barruan ere plenoetan, eta e, zeintzuk ziren, no? la, como esta baida edo punturik gatazkatzuenak edo o sea, zergatik, bai, zergatik ez glifosata eta transgenikoak. Bueno, horre gauza pare batekarritu gaituztez. E, batetik guke eskaera zuzen batzuk genizkien udaletxerik, e, transgenikoen kasuan bueno, udaletxeak berak ez ditu transgenikoa kultibatzen baina bai garrantzitsua iruditzen zitzaiguuen, Europa mailan dagoen e, transgenikorik bibre ere mu bezala izendatzea herri guztiak ez zeuzte dugu baggun bueno, garrantzitsua dala, E, iku, ikustea bazen bat herri bai. dauden e, transgenikoen aurka eta hori bueno, zanapur bat eskatxin genuen neurria transgenikoen inguruan eh? zeludare uh -huh. txakar zezala ardura hori eta bera apuntatu zutela ez nongo estamentutan ba, e, transgeniko hori gabeko herri bai. bezala uh -huh. glifosatuaren inguruan bai ikusten genuen zuzenagoa zala zaskenean e, herriek askotan ere langileen bidez, edo subkontratatzen dituzten jardinarien enpresen bidez, right. glifosato erabiltzen ari zen. Uh -huh. Hemen bai dauka aipatzeko patxeko eh, hemen batez ere glifosato arratian erabiltzen dala jardineria jardineria maian. Right. Nekasaritxan, ez dago, horren besteko monokultibo handirik edo fumigazio handirik uh -huh. Espainia estatuan gertatu alda mesala edo gure mengureka zuan ba, baten edo nafarroan, ez ez e, kultiboestan zuatan, mm -hmm. baina bai bai erabintzen ari zala ba, bai udaletxak parkeak eta umeak eta dauzen lekuek eta errepideak eta ijerri e, eskinak eta olango lekuak e, bedarrez garbitxeko eta gero nekazariak ba bai bai bai bai, bai nindurua, garbi eukituko eta orduan gure proposamenazan e, udaletxeak eserabiltsea uh -huh. eta eta buruak kontzientiatzea herritarrak uh -huh. eta gero su zituzten instituten eh, jardineria enpresei ba baldintza hori hitza ez herrialdean egin nahi bazuten esei zutela liposatori liposatori kerabe uh -huh. uh -huh. eta hemen bai ba, bueno, sortu dira zalantzak es eta horrek erakutsi digu, ba benetan udaletxe batzuk eh, Benetan hartu dutela arazoa, eta horreri arazo aurre egiteko planteatu dituztela ma ze modu edo ze lan jokatu behar dute. Eta horretarako badeitu egin eskatzeko apur bat, ba ze bide dodaude horreria horregiteko. Osa alternatibak ez? Hori da, alternatibak. Bale, uh -huh. uh -huh. orduan proposamen honrekin, eh, ze udaletxe dara juntsarete? Umozioa aurkeztu genuen Arratiako Udaletxe Augustietan Be bai, arritu egin gaitu apurtxua Ezan behar daukagu pene uberen jarrerak ez Udaletxe nila gehienetan Boskatu eginda Eta aldeko onartu egin dira mozioak Bai atxe bilduren bidez, bai plataforma herritarren bidez eta e, benuek e, gobernatzen duen udaletxetan, ba ez dutena izan mozioa plenora eroan ere ez. ez Tammen uh -huh. e, apurba gure gure kritikada, ber, zerri zer dioten belturra ez, ustez dut ez dugula inoren kontrako eser eskatu, uh -huh. eta, eta, eta, eta plenoetara nahi eraman ez izate horrek, ba zozer izkutatu behar duela ez. Bai eta gero harritu gaitu be bai herri herri euren jarrera ba, oso ezberdina izan da ez ba, herri batzuetan emozioaren alde bostatu dute oposizioetik beste batzuetan abstenitu egin dira eta baten baten kontra bostatu dute labanbu. Yeah. Bueno, uste dugu be ez dutela egin pedagogia asko horren inguruan. Eta ari gara ez glifosatoa gora glifosatoa bera, egun hauetan ere asko agertu da prentzak Baina, egiti eh, ezer gati dago glifosatoaren kontra? Bueno, ba, ikusten dago gulako, eh, bat ere glifosatoak dituen agente aktiborrek txarrak eh, direla, dugu bueno, guk esaten, ez, es, eh, organismo internacionalak esaten dute iaiaia ziurtxat ia, ia, si jo daitekela E, gilifozatuak minbizia sortzen zuela, uh -huh. eta minbiziaz aparte, ba, bueno, galtxe arazoak ekartzen ditu, eta inbat araso ekartzen ditu ez. Uh -huh. Eta ikusten dugu bazt, erazu e, guregan eragina daukala. Uh -huh. Eta orduan, ba, horren inguruan eskatu benuen ba, ba, ba legezkan poiztea hemen, eta guztatuko litzaiguke, Europak berak hartzea hartza erabaki hori e, egun hauetan gozkatu egin da Europa mailan edo erabakida Europa mailan beste urteko prorroga bat emontea erabiltxeari e, eta, eta hor bat ez ere, ba, intarre ginduen estatua izan da Estatu Espainola eta, eta bueno, horren, horrekin be ba, ba, apurbak eskatuta gaude ikusten dogulako ba, Espainia mailan asko erabiltzen dela baita eta helakigu horrek ze ondorioki itzaken gure gaur eguneko elikadura. Uh -huh. eta ez bakarrik eusasunarazoa ez, eta kasualitatea Espainiar estatua bebaida bakarra edo fuerten borrokatzen duena transgenikoen alde zuen eh, eskakizunaren beste parte adena eta transgenikoetan eta glifosatoan pues, onura gehien edo ateratzen duten adira multinazional handiak eta Beresikimo en Santo, que eh, eta dukiolako salmenta volumenoso oso oso un día babai beste fitosanitarioetan edo hasietan eta bat bere produktu izarra da glifosato, esantik ateratzen dute diru sarreren uneko 70. eta hor daukago, ez, bietan transgenikoetan eta eta glifosatoan multinazional hauek eta bietan ere Espainiar estatua. Hori da. Hori da, ikusten duguna azkenean eh, Olango Olango erabakiak hartzeko orduan kontutan hartzen da, narrazoi bakarra ekonomikoa dala ez. Eta ekonomikoa gainera ez eh, gizarteari edo jende zumeari onegin aldion ekonomia bat. Baizik eta ba, ba diru asko manejatzen duten multinazionalak ba orain diketa diru gehiago manejatzeko ez. Eta hor daude lobby garrantzitsuak eta ez dakiko ba Ba, boska bakko hitxeko zenba pagatu behar duten, baina baina baddakigu bedo ez dela ez hori ordainduta dagoela eta eta horri interes oso ekonomiko fuerte ga duela. Uh -huh. Eta orain ja e, erabaki hau hartuta dagoenez, ez Europa armaian e, e, sustatuko da glifosatoaren erabilera. E, Nola jarraitu desksakegu borrokan edo ez daikite edo sentsibilizazioan edo nola egin lana glifosatoa erabili gabe. Bueno, gu horre planteatzen duguna da eh ez ke serabilchak eh eskulana sortzen duela, ez? Ba, gaugoko krisi honetanbe bai dirua beste gauza askotan sautzen dala, ba bueno, herrietan ere badago la aukera, ba, Ba, lan, lan postu batzuk zortzeko uh -huh. eh, bedar, txar edo adventizio oien buruan lan egiteko ez eta hori da buru bat proposatzen dauguna uh -huh. eta, sí. bueno, ere ez nala egon behardana belarbarik. Yeah. Eh, bueno, belarrak asfaltoari betzatitzua purtsu baiatendio nean ba, ba inkluso estetikokin polita dala ez Zegainera, izango litzateke, lana sortu eta osasuna zaindu, ez? Osa, Bialpa etera. Osasuna, gurea eta kuiferoena eta zer gero badakigo bauza horiek nora doazen bota bota bota baina gero hemen egiten duen edurra gaz, uh -huh. euriagaz, uh -huh. eta abar, horrek ba, erreketan bukatzen dute, itxasoan bukatzen dute, eta bueno, gaur egun badaude frogate egin zelan errekta edo ibai duruguruetan ba, olango produkto, produktu asko bilatzen direla itxasoan. Yeah. Eta gaur egun arrainek bada bere barruan bai. bere nekazaritzarako diren produktuak. Bai. Eta urte hasi azizinetela kanpaina honekin, uste, egitiek ja da egin duela nola baiteko valorazioa ez? E, egindako dako lanarena eta egindako ibilbidearena. Bai, e, bueno, ikusten dugu Alde batetik, balorazioan egiten dugu, errietan, edo boskatu den edo lan lan, lan egiteko beste erabaten alde daudela. Mm -hmm. Eta, bueno, gaude e, planteatzen, igual, bigarren, kanpaina izin goli, ikietela, gehiago transgenikoen inguruan, e, zaiatxeko, batez ere, herrietako den datan, den Kontsintzi apur transgenikoen gineginda dauzen helikagaiak esaltzeko hor duan. Mm -hmm. ez, ez izateak deziblea benetan, egun baki goz osaiadala. Eta Na. baina, bueno, uste dugu horrek ekarriko lukela beste debate bat, ez? eta apurba bat lukela apurtu bat gehiago. Mm -hmm. Eta horretarako beharko duzue, eh, ba, saltzaileen eta komertso txikietan dagoen jendearen laguntza edo, ez? Hori da, hori da. Gure ideia da eurekintza zabaltzea holako komunikazio bat, ba, bueno, planteatzeko zein da naraso eta ber preleuketen, ba, burka burka produktu horien eh eote urrendetan ba Eta beste helburu bat isengozan narratian bertan leho satuaren az the MNB arratea guztian biden datan saltzen da. E, biden da hoietan saihatzea eh difusatorik saltzea. Bueno, joe, erritate gutxi izango, ez? uste dugu azkenan eskuragarri badago, ba askoren kontzentzia oso tintiada da las eta bueno, aini orkezikista nere botatzen dut, botatzen dut ez orren deratuko. Ja. Ba ikusten dugu eskuragarritasun hori eh saiago basan bai. ba bueno eh beresz eh, murristuko sala nahiko bere erabilera Bai eta oso simbolikoa izango litzateke ere bai. o sea, bai. dauden dendetan beintzat ez dago, eh? Orio da. ori da. ori da. ori da. Bueno baia arratiean hasidu zuen bidea, gero Bizkaiako eta Euskar Herriko beste bailaretara ere zabaltzen dan. Bai, hori be oso ondegoenko san, azkenean irla txikiak sortuz, ori. ba, ba azkenean Irlandi ba sortuko dugu, ez Ja, eta duzuen beste toki batzuetatik ez dakit edo eh, galderak edo informazioaren bila jodute zuen gana? Igual lo lako prozesu bat edo mozio bat eh, beste herri batean martxan jartzeko? Ez, nire dakidala ez. Hala ere, bueno, dituzte guo... E, referentenak garrena horretan ezustu dut badau dela behar organismo lanean daudela horretan gube organismo horietara jo dugu uh -huh. eta eta, bueno, zuko bat hori beste, beste lan talde batzuk edo gudeatuko dutela gu baino uh -huh. betu gube, gube hau izin da gure txako formazio moduko bat, ez? Claro. zelena, bueno, baki guzer eta transgenikoak, baina kanpaina honen bidez ba gu sendotu zendotu ditu gure gure posturak edo gure gure ideiak mm -hmm. Ba, ezkerrik askoan, eh? beste zeho zer geratu zaizu nortik kontatzeko edo botatzeko? Ez, ni momentu txubateen irakurriko nuke trifosatoren inguruan ba, igitik atera duen mozioen aurkako jarregari erantzunez, ba, testu txekitzu bat Ah, primeran? Ba, igustatuko bai, bai litxizak irakurtxea, ba, publiko editekoz Osondo, bota ba Uana, horraitik adierazi eta nola eraiki gifosatorik gabeko herria. Belarrak ez dira txarrak berez, eta horri berrikazi egin behar den zeo zer da. Jendeari pedagogia egin behar zaio. Gure amamak eta ititak belar artean ziren eta inongo komplezu eta drama barik. Belarren ganako tolerantzia lan behar da. Buk nekazaritza ekologikoa egiten dugu. Horrek esan du, ez dugular bizidarik erabiltzen besteak beste eta bai, posible da. Ez da sakrifizio bat. Gure burua ohitu dugu hortuetan delar adventizioak ikusteaz, eta are gehiago. Oso denbora gutxian naturaltasunez bizi bizidu. Pedagogia egin behar da, naturan eta landaren artean berriz bizitzeko plazerraz. Eta baita glifosatoaren nondik norakoak eta kalteetaz ere. Hau da politikoki ere pedagogia erindar da. Pasenekiten glifosatoa biendameko gerran sortu zutela matxinatu gotorlekuak txikitzeko, badakizue glifosatoa erabiltzeko hoarren artean berreun irureun metroko segurtasun ere mua dagoela kantxerigeno adalako, badakizue glifosatoak urputxuak ibaiak eta lurpeko urak kutsatzen dituela, badakizue glifosatoak monsantooren ditu biturrien suposatzen duela, Juan Ameriketako herri indigenen desplazamendu behartua bultzatzen duela eta beraz glifosatuak zuzen kixen zarkako eriotza duela. Honekin kolaboratu nahi dugu edo mundu berri eta hoe bat nahi dugu. Francesa gutxan dogunok badakigu herri txiki asko eta asko daudela, milaka badira jada, herbisidetatik libratu direnak. 2018rako helburu ausart bat markatu diote bere buruari berrogeita marmila biztan letik gorako hirien euneko irurogeiak, zero fito elburua. Herri txikiagoak dara daramate elburu hori segika. Ala ere ez dago beste sekreturik. Erbizidarik ez dagoen lekuan eskulan gehiago dago. Lampostu berriak sortzen dira, garaian garaikoak. Eta usolanak ere antolatu daitez. Esperientzia praktikoa hartzeko, nardi udalerrian, udalerritik aurrera, laupertsona osatutako taldeak amabostero dezer batzen du. Eta aste komplikatuetan, gizarteratxe prozesuan dauden, beste iru laupertsona geitzen zaizkio. Guzti hau, beste espazioen berrantoloak eta plan batekin lagundu behar da, aholkularitza batekin. Beno, hau da esateko geneukana, eta ez da gitz. Hauzardia eskatzen dizuegu, Hauzardia osasuntzuago eta naturalago bizitzeko. Espero dugu, aunarketarako tartetxo bat hartuko zenutela. Badakigu jakin, alperri dela ikasi nahi ez duen itxuari, betaurrekoak jartxe. Baina, gure kontsintxeak eskatzen digu, herritarren erabakitzeko eskubide aldarrikatu eta defendatxe. Zer jan eta seredan ez baita, hautzaren gauerdiko ez dula. Beste doze indudarako hemen gaitu zue, gure baserritan aurkituko gaitu zue. Lanean, glifosatoarik, barrik, laster arte eta ondo bizi. Bueno, aosola burua eh, atera dugun eh azkenengo artikulua eta bueno, bat izan da zuekenko partitsu. Osoplita, oh, ama <laughs> ba, bai, joan, orain itzeko ja borobiltzaiko, eh? Ori da. Bai. Baskarre kaskoan era egoteagatik eta zuzuko gara laista. Guralta, eta <laughs> lan eta borroka hauek zabaltzagatik. Ba, placer bat guretzat. Horrengor arte, ondasegi, mozua, tabur! Eta bagoaz, agenda arekin. E, azken hilabete hauetan, VSF herrien bidezko likadura eta eige Euskal Herriko guraso elkartek, ikerketa bat egin dute eskola jantokia iburuz eta bagen euken egia zango goazko jakiteko e, ikerketa horren ondorioak saiatuko gara urrengo hilabetetan ere lur eta murmurren egileekin hitz egiten eta horren berrizako nagoa ematen baina momentuz, Ostegun honetan, abenduaren amalauan goizeko amaiketan bilborroken ikerketaren orkespena e, egingo dutez bertan egungo egoera aztertzeaz gain, nolakoak izan litezken elikaduraren kalitatea hezkuntza ponte... daukan hezkuntza potentziala eta ingurumenarekin duen lotura azalduko diguten. Abendoaren haase seiian feministok badugu data berezia. Santurtziko portutik gerrarako armak esportatzen direla eta gerretan Euskal Herriak ere duen papera salatzeko martxa konbokatu da. Martxa horren leloa feministok gerraren aurka, armagintza eta arma salmenta eten. Izanik, goizeko amaiketan hasiko da Santurtziko plazatik eta portura abiatuko da martxa feminista eta antimilitarista hau. Eta egun hauetan badaukagu gure artean e, Mexikotik datorren e, lagun bat, Oaxakako Eskuela para de las Mujereseko koordinatza hilia dena Euskal Herrian daukagu eta ango eskolan egiten dutena eta ango eskolaren berri emango digu. Atzo, azte artean donostian e, entzuteko aukera izan zuten eta hemen Bilbon bihar arratsaldeko zazpiterdietan Bizkaiako emakumea asanbladan izango da. Kasteizta rentza tordea, Ostiralean arratsaldeko sortziretan sonora tabernan. Eta, abenduaren amazortzian, Zabalduko da Bilboko herri mugimenduen denda. Herri denda modura ezagutzen dena. Zabalik egongo da urtarriaren zei arte, errondak kalean, zirika kolektiboko lokalean. Denda honetan, materialen salerosketa eta elkartruerako aukera dago. Feminismoa, komunikazioa, presoekin elkartasuna, gerraren kontra... Ez da, nahi dugulako kontsumitu gabonetan, baina behar da horra aukera parelera. Eta astean, aztean ba, badator gaur egun santo Tomaz bezala ezagutzen dena, baina beti da nik neguko solstizio bezala edo ezagutu duguna, uhum. eta horren inguruan ba, irizein herrietan iri, batolatzen diren azokak eta ekimen ofizial eta estraospizialetan. Estraospizialak badaude eta, bueno, espero dezagun hor eh, elkar ikustea, Eta bitartean, ba, ondo egi eta ez kontsumitu gehiegi. Ba, bai, hori ba. Ba, izan da. Ba, hosea izanda dena eta hemendik bi astera berriz egongoera bueltan 97 Irrati Librean, eh, lurrari ba ahotsa ematen. Urrengora arte. que solían crecer y no volver mientras tanto las multinacionales a costa de la vida de millones su bolsillo llenarán Habrá en su lugar y posando, matando a la tierra toda la especie que solían crecer y no volverán mientras tanto las multinacionales a costa de la vida de millones su bolsillo llenarán zonaz, pulmón del mundo, o que será, cuando te talen profundo? Arrasando con la selva tropical Todo para poder sus hoja planta Olvidándose la papa y el maíz Kien no son combustible pero nos hacen vivir de millones, su bolsillo llenará su bolsillo llenará mayor ecosistema y la reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica vegetación y fauna la que abundan en el lugar, ya vemos en este mundo es materia artificial se cuenta por la selva la leyenda popular historias que la ciencia no va a poder explicar vegetación y fauna la que abundan en el lugar, siguen talando bosque porque todo es de lo que tienen hecho más que entender más y más es lo que hacer son más quieren hacer más y más es lo que pueden son más quieren poder y pues pose ser humano las cabeza van perder lo que digo, lo que veo pero más de lo que quiero nuncata el agua cero como no sirve sincero jamás con palabras que te tengamos bajo cero no somos cordos tenemos de acero hey. 국민因 disappointment